Bine ai venit la Verla Academy. Astăzi vorbim despre un subiect esențial pentru oricine analizează serios o investiție în DTF. Cât profit poți scoate dintr-un metru de DTF printat? Mulți se uită mai întâi la prețul echipamentului. În practică, imaginea reală apare atunci când calculezi costul de producție pe metru liniar, prețul de vânzare și volumul de lucru pe care îl poți susține constant. Exact aici se vede diferența dintre o investiție care pare mare și un flux de producție care poate începe să aducă bani înapoi mai repede decât te-ai aștepta. Hai să vedem cifrele. Pentru DTF-600, într-un scenariu de imprimare în policromie, la acoperire de 90%, costul de producție este de aproximativ 3 euro pe metru liniar, sau 0,3 euro pe format A4. Care perde vânzare, printul DTF se poate vinde între 6 și 10 euro pe metru liniar. Pentru o rolă de film de 60 de centimetri pe 100 de metri sunt necesare 2 litri de white, 100 de mililitri din fiecare culoare și 2 kg de pulbere. La un preț de vânzare de 6 euro pe metru liniar, o rolă imprimată poate genera aproximativ 180 de euro. La un echipament de 10.000 de euro, amortizarea înseamnă aproximativ 50 și 5 de role imprimate. Dacă se imprimă o rolă pe zi și luăm în calcul 20 de zile lucrătoare pe lună, investiția se poate amortiza în jur de 3 luni. Pentru DTF-300, în același scenariu de lucru, costul de producție este de aproximativ 1,5 euro pe metru liniar, tot cu un cost de aproximativ 0,3 euro pe format A4. Care perde vânzare, printul DTF se poate vinde între 4 și 8 euro pe metru liniar. Pentru o rolă de film de 30 și 3 de centimetri pe 100 de metri sunt necesare un litru de white, 50 de mililitri din fiecare culoare și un kilogram de pulbere. La un preț de vânzare de 4 euro pe metru linear, o rolă imprimată poate genera aproximativ 80- și 3 de euro. La un echipament de 8.800 de euro, amortizarea înseamnă tot aproximativ 50 și 5 de role imprimate. Dacă se imprimă o rolă pe zi, investiția se poate amortiza în jur de 4 luni. Ce arată aceste cifre în practică? Că diferența dintre DTF-300 și DTF-600 nu ține doar de format, ci de volum, ritm de lucru și viteza cu care vrei să crești. DTF-300 poate fi o alegere bună pentru un start controlat, cu investiție mai compactă. TV 600 devine mai interesant atunci când urmărești volum mai mare, productivitate mai bună și capacitate mai mare de a susține comenzi recurente. Avantajul real nu este doar că poți printa intern, este faptul că poți controla mai bine marja, termenele și răspunsul la comenzi urgente sau personalizate. Dacă vrei să transformi aceste calcule într-un plan concret, pe pagina de campanie Verla găsești pachete DTF în rate, gândite pentru etape diferite de dezvoltare. Ignite pentru start controlat, Ascend pentru creștere profesională și Titan pentru producție la scară mai mare. Îți mulțumim că ai fost alături de noi la Verla Academy. Te așteptăm și data viitoare cu informații utile, exemple practice și explicații clare despre echipamente, materiale și aplicații din producția publicitară și printul textil.